Розділ 3. Дерево і слово Коут знічив я гордав книжку, намагаючись ігнорувати тишу порожнього шинку. Аж тут відчинилися двері, і до зали ввійшов, заткуючи Грем. Оце тільки зараз упорався. Грем із перебільшеною обережністю пропетляв лабіринтом столів. Хтів занести її вчора, ввечері, але тоді подумав. І ще раз очок намащу, патру, а тоді хай сохне. Не можу сказати, що про це шкодую. Пані. пані, й пані. Це найгарніше до цього, що створили ці руки. У шинкаря між бровами утворилася нова речка зможка. Далі, побачивши Грема в руках пластиковий згорток, він посвітлішав. «А, підставка!» Коут натомлено всміхнувся. «Вибач, Греме, дуже багато часу минуло, я вже майже і забув». Грем кинув на нього трохи дивний погляд. «Для дерева аж із самого Ар'їну, як дороги такі кепські, як ниньки. Чотири місяці, то не багато часу. Чотири місяці», – повторив Коут. Він побачив, що Грем, дивиться на нього, так вапливо додав. «Це може бути цілим життям, якщо на щось чекаєш». Він спробував підбадьорливо сміхнутися, але усмішка вийшла хворобливою. Насправді Коут і сам мав доволі хворобливий вигляд. Не те, щоб нездоровий, але якийсь порожній, хволий. Як у рослини, яка після пересадки не в той ґрунт почала в'янути через нестачу чогось життєвого, життєво важливого. Грем помітив різницю. Жести шинкаря були не такі чудні, голос не такий глибокий, навіть очі були не такі ясні, як місяць тому. У них наче колір потьмянів, вони менше скидалися на морську піну, на зелену траву, ніж раніше. Тепер вони були схожі на річкову ряску на дно зеленої скляної пляшки. Волосся ж у нього колись було яскраве, полум'яне, тепер воно здавалося рудиме. Просто такого кольору, як родивелося, та й усе. Коут прибрав полотно та зазирнув під нього, деревина мала темний і вугільно сірий колір, із чорними, зернатими і була важкою, наче ви заліза, Надвир... надвір'язаним у деревині словом, було вбито три темних гачки. Примха, прочитав Грем, дивний мля на меча. Коут кивнув, стараючись не виказувати обличчям жодних почуттів. Скільки я тобі завинив? тихо спитав він. Грем на мить замислився. Після того, що ти мені дав за деревину? Його очі хитро зблиснули. Десь один і три. Коут дав йому два талани. Два таланти. Решту залиш собі. Працювати з цією деревиною нелегко. Так і є, відповів Грем, із певним задоволенням. підпилкою, наче... Під наче камінь. Під різцем, як залізо. Скільки я не старався, не зміг його обпалити. Я помітив, сказав Коут, зацікавивши шиць на мить і провів пальцем по, темні, по темнішій борозні, яку літери утворювали в дереві. «Як це тобі вдалося?» «Ну», – самовдоволено заговорив Грем, «згайявши півдня, я поніс його до кузні. Ми з хлопчиною зуміли оповити його розпеченою залізякою. Поки воно в нас чорні, почорніво, минуло дві години з гаком. Диму зовсім не було, зате смерділо від нього старою шкірою конюшиною. Ще та холера. Що то за дерево, що не горить?» Грем зачекав якусь хвилю, але Шинкар нічим не показав, що його почув. «То куди мені цю штуку повісити?» Поживавішавши, Коут поглянув залу. «Гадаю, можеш залишити це мені. Я ще не визначився, куди її примостити». Грем залишив жменьку залізних цвяхів і попрощався з Шинкарем. Коут стояв біля Шинкласу. Знічев я погладжуючи дерево і слово на тому. Незабаром вийшов із кузні баст і зазирнув учителеві за плече. На якийсь, на якийсь час запала тиша, наче вони вшановували загиблих. Врешті-решт, бас подав голос. Можна дещо спитати Реші?» Коуд лагідно всміхнувся. Завжди можна басти. Дещо каверзне. Інших запитань, мабуть, і ставити не варто. Вони ще якусь мить мовчки повитрящалися на предмет на шинкласі, неначе стараючись його запам'ятати. Примха. Бас на мить завагався, відкрив рота, а потім закрив його засмученим виглядом. Опісля повторив процес. «Питаю вже!» – нарешті сказав Коуд, «Про що ви думали?» – вимовив Баст із дивною сумішю сум'яття і тривоги. Коуд відповів далеко не одразу. «Назагал, я думаю, забагато, Басти. Найбільший успіх приходив до мене завдяки рішенням прийнятим, коли я переставав думати. І просто чи не так, як здавалося доцільним. Навіть якщо мої дії не мали гарного пояснення». Він журливо сміхнувся. «Навіть якщо в мене були добрі причини не робити того, що я робив». Баст провів рукою по обличчю збоку то ви намагаєтеся не передбачати власних дій? Коут завагався. «Можна і так сказати», – визначив він. «Я міг би так сказати речі», – самовдоволено відказав Баст. «Ви ж навпаки ускладнювали все без потреби», – Коут знизав плечима та знову поглянув на підставку. «Гадаю, робити нічого, хіба що знайти до цього місця? «Тут?» На Бастовому обличчі відобразився жах. Коут лукаво посміхнувся, його обличчя при цьому дещо ожило. «Звісно», – сказав він. Ніби насолоджуючись бастовою реакцією, він задумано поглянув на стіни та стиснув губи. Куди ти його власне подів? До себе в кімнату, зізнався баст, під ліжко. Коут неважно кивнув, не зводячи погляд зі стін. То піди принеси його. Він ледь помітно змахнув однією рукою, наче відганяючи когось, і Басти з нещасним виглядом побіг геть. Шинквас уже був прикашений блискучими пляшками, а Коут стояв біля порожньої вже стільниці між двома важкими дубовими барилами. Аж тут до зали повернувся Баст. З однієї його руки вільно звисали гойдаючись, чорні піхви. Коут, який саме ставив підставку на одне барило, зупинився і розпачливо стри стрикнув. «Обережно, Басте, ти ж не сеж даму, а не крутиш якоїсь дівулею на сільських танцях». Баст зупинився і сумлінно взявся за, ним, за них обома руками. А тоді дійшов до шинкласу. Коут вбив у стіну пару цвяхів, скрутив трохи дроту і надійно повісив на стіні підставку. «Передай його, будь ласка», – попросив він із якимось дивним надривом у голосі. Баст подав їх йому обома руками. На мить, ставши схожим на зброєносця, що подає меч, якомусь лицарю в осяйних латах. Але ніякого лицаря не було, тільки Шинквар, тільки чоловік у фартусі, який називав себе Коутом. Він узяв меч у Баста і випростався на стільниці за Шинкварсом. Він без вихиля... вихилясів витягнув меч. В осінньому світлі зави, той зблиснув тьмяною з сіруватою білизною. На вигляд меч був як новенький, жодної щербинки ніякої іржі, уздовж його тьмяного сірого боку не тягнулися яскраві подряпини, але він був старий, хоч і неушкоджений. І хоча це явно був меч, форма в нього була дивна. Принаймні вона б не видалася знайомою жодній людині в цьому містечку, наче якийсь алхімік перегнав. Десяток мечів, аковий тигельохолону, на дні лежав цей предмет меч у чистому вигляді. Він був тонкий і граційний, він був стартоносний, як гострий камінь під бистрою водою. Коут якусь мить потримав його, його рука не, не затремтіла. Далі він поклав меч на підставку на тлі темного дерева роа, його сіро-білий метал засяяв. Його руків я було видно, але воно було таке темне, що майже губилося на тлі дерева. Слово під ним чорне на чорному тлі, неначе дорікало. Примха, коут зліз. І якусь мить вони з бастом стояли пліч опліч, мовчки дивлячись угору. що порушив баст. Це дійсно справляє чимале враження, промовив він, неначе шкодуючи, що це так. Але він поступово затих, намагаючись зібрати влучні слова, здригнувся. Коут із дивною бадьорістю поплескав його по спині. «Не мроч собі голову, не турбуйся про мене». Тепер він видавався жвавішим, не наче активність надаває йому сил. «Мені подобається», – сказав він і з раптовою впевненістю на… та повісив чорні піхви на один із ківків підставки. Далі треба було зробити ще дещо. Начистити пляшки та поставити їх назад. Приготувати обід, прибрати після обіду. Якийсь час довкола панувала приємна, наживала безтурботність. За роботою парочку обговорювала всякі дрібниці. І, хоча вони чимало рухалися, було очевидно, що їм не хотілося закінчувати ту справу, яку вони невдовзі мали закінчити, неначе їх обох жахала мить, коли робота скінчилася, і в залі знову запанує тиша. Потім сталося дещо дивне: двері відчинилися, і в путь камінь лагідною гвивою з'явився гамір. Розмовляючи та кидаючи вузлики з пожитками, усередину вірвалися люди. Вони обирали стовики та кидали кожухи на спинки стільців. Один чолов'яго, який був у важкий кольчузі, зняв меч і приставив його до стіни. У двох-трьох при поясах були ножі. Четверо чи п'ятеро стояли вимагати випивки. Коут і Баст поспостерігали якусь мить, а тоді спокійно взялися за роботу. Коут усміхнувся і заходився роздивати випивку. Баст кинувся на двір, подивитися, чи нема там коней, яких треба поставити в стілу. За десять хвилин шинок повністю переродився. На класі задзвенів монети. На тарелях розклали сир і фрукти, а на кухні тихенько кипів великий мідний казан. Чоловіки пересували столи та стільці так, як було зручніше їхній компанії душ із десяти. Коут визначив, хто вони такі, щойно вони зайшли. Двоє чоловіків і двоє жінок. Фургонники. Згрубілі за багато років на дворі та усміхнені, бо раді провести ніч не одна на вітрі. Троє охоронців із жорстокими очима від яких відгонило залізом, мінник зі здоровенним пузом, який показував у легкій усмішці останні свої зуби, двоє молодиків, один із пісочним волоссям, один чорнявий, гарно вдягнені та з гарною мовою, мандрівники, яким вистачило тями пристати до більшої групи, щоб мати захист у дорозі. Влаштовувалися всі годину чи дві. Влаштовувалися всі годину чи дві. Був завзяти торг через вартість кімнат. Почалися дружні суперечки про те, хто з ким спатиме. Заносили всілякі потрібні дрібниці з або саков. Хтось вимагав ванну, грілася вода, коням несли сіну, а Коут долив олії в усі лампи. Мідник вапливо вийшов на двір, щоб скористатися останніми світли, світлими хвилинами. Прогнав свого дво, е, двоколісного возика з мулом вулицями містечка. Довкола нього з'юрмилися діти, випрошуючи цукерок, Повідок і шимів. Коли стало очевидно, що роздавати нічого не будуть, більшість із них витратила інтерес. Діти стали колом, оточивши якогось хлопчину і заплескали в долоню, відбиваючи ритм дитячої пісеньки, яка була стародавньою, ще як її наспівували їхні бабусі і дідусі. Посинів вогонь умить. Що робить? Що робить? Драла дай, мерщи тікай. Хлопчина, посередині сміючись, спробував вирватися з кола тим часом, як інші діти заштовхали його назад. Мідник зазвенів дзвоном голос старого, казаний ластою, го гострою ножі, воду шукаю, різаний корок, неньколист, хустки міські шовкви, писальний папір, солодощі чудові. Це привернуло увагу дітей. Вони знову рушили за Мідником невеличкою процесією, тим часом, як він йшов вулицею співаючи. Чорний перець, «Напаски шкіра, тонке мережево, яскраве пір'я. Мінник сьогодні тут, завтра вже не буде. Та до темна не піде. Підходьте, дівчата, підходьте, молодиці, купуйте білизну і трояндову водицю». Хвилини за дві він зупинився біля путь каменя, встановив гострильне колесо та заходився точити ніж. Коли довкола старого почали збиратися дорослі, діти повернулися до своєї гри. Дівчинка посеред кола Прикривши, одніє, прикривши однією рукою очі, намагався ловити інших дітей, а вони тим часом тікали, плескаючи в долоні та наспівуючи «Очі кольору пітьми, де сховаємося ми, там і тут вони нас ждуть!» Мінник говорив з усіма по черзі, часом і з двома трьома людьми одночасно. Він міняв гострі ножі на тупі з невеликою доплатою, продавав ножиці та голки, мінні казанки та маленькі пляшечки, які жінки купують швидко ховали які жінки, купуючи, швидко ховали. Торгував гудзиками й торбинками кориці та солі, лаймами – стінує, шоколадом – із тарбієна, полірованим рогом – із а... Аерує. Діти тим часом не припиняли співати. Хай безликий чоловік нас не відшука вік, як довідатися нам, що за план у Чандріан. Коуд здогадувався, що подорожні провели разом десь із місяць. Достатньо довго, щоб ви призвичаєтесь одне до одного, але недостатньо, щоб ристися через дрібниці. Від них пахло дорожньою курявою та кіньми. Він вдихав цей запах як парфуми. Найкращим у всьому цьому був шум, рипіння шкіри, чоловічий сміх, вогонь тріщав і плювався, жінки кокетували. Хтось навіть перекинув стілець. У шинку путь камінь уперше за тривалий час не було тиші, а якщо й була, то надто слабка, щоб бути помітною. А може вона надто добре сховалася. У центрі всього цього був Коут, який постійно перебував у русі, наче людина, що працює з великою складною машиною. Він послужив у ставу випивку. Щойно її хтось просив, говорив і слухав саме стільки, скільки треба. Сміявся з жартів, тиснув руки, сміхався та хутко забирав монети з шинкласу. Так, наче справді потребував цих грошей. Потім, коли настав час для пісень, і всі вже проспівали свої улюблені, але хотів ще, Коуд заспівав першим голосом із за шинкласу, в долоні, щоб не збитися з ритму. З близьким вогню у волосі він проспівав мідника гарбаря. Більше куплетів, ніж хто небудь до цього чув, і всі аж ніяк не були проти. Кілька годин по тому в загальній залі стало тепло й радісно. Коуд стояв навколішки біля розпа... вогнища, розпалюючи вогонь. Аж тут у нього за спиною хтось заговорив. «Квоут?» Шинка повернувся з дещо спантовиченою усмішкою. Прошу? Це був один із добре вдягнених мандрівників, він трохи похотався. Ти квоут? Коут, пане, відповів квот тим поблажливим тоном, який матері говорять із дітьми а шинкарі з п'яницями. Квоуд безкровний, чолов'яга пер уперед з на наполегривістю сп'янілого. Ти видавався знайомим, але я не міг зрозуміти, чому саме. Він гордовито сміхнувся і торкнувся пальцем носа. Тоді я почув, як ти співаєш, і зрозумів, що це ти. Я якось чув тебе в імрі. Потім усі очі випликав. Ніколи не чув нічого подібного. Ні до цього, ні опісля. Ти мені серце розбив. Репліки молодика става... ставали чим раз плут... плутанішими, але обличчя залишалися серйозним. Я не знав, що ти не можеш ним бути. Я знав, що ти не можеш ним бути, але думав, що це ти. Все одно. Але в кого ще таке волосся, як у тебе? Він захитав головою, марно намагаючись її очистити. Я бачив те місце в мрі, де ти його вбив, біля фонтану. Там уся бруківка протрощена. Він насупився і зосередився на слові. Потрощено. кажучи, її ніхто не може полагодити. Кажуть, її ніхто не може полагодити. Чоловік із пісочним волоссям знову замовк. Він примружився, щоб різкість, не вести різкість, неначе дивуючи шинкареві, і... шинкареві реакції. Рудий усміхався на весь рот. «Маєш на увазі, що я схожа на Квоута? Того Квоута я і сам завжди так думав. У мене в підсобці є гравюра з ним. Мій помічник мене через це дражнить. Чи не сказав би ти йому те, що зараз сказав мені?» Коут кинув вогонь, останній поліною підвівся. Але коли він вийшов від вогнича, у нього підігнулася одна нога, і він важко звелися на підлогу, перекинувши стілець. Кілька подорожніх кинулося до нього, та Шенкар уже був на ногах і махав руками, щоб люди посідали назад». Ні, ні, у мене все добре. Вибачте, якщо когось налякав. Хоч він не всміхався, було очевидно, що він постраждав, його обличчя напружилося від болю, а ще він навалився на стілець, щоб не впасти. Зловив стрілу в коліно дорогою через Елд три літа тому. Воно час від часу відмовляє він скривився і журливо промовив, тому я й покинув гарне життя на дорогах. Потягнувшись униз, ніжно торкнувся свого коліна, яке дивно зігнулося. Подав голос один із найманців я б на нього припарку поклав. Боже, розпухне страх. Коут торкнувся його ще раз і кивнув. Гадаю, ви мудримося, пане. Він повернувся до чоловіка з пісочним волоссям, який стояв біля вогнища, злегка погоджуючись, погойдуючись, не зробиш, ласку, синку. Чоловік, чолов'яга тупо кивнув. Закриєш заслінку. коут показав на камін. Басте, відведи на мене нагору. Хутко підбіг баст і закинув коутову руку собі на плечі. Вони пройшли крізь двері і піднялися сходом. Увесь цей час Коут що два кроки спирався на нього. Стріло в ногу? стиха перепитав баст, вам справді так ніяково, що ви трохи впали? Дякувати Богові, що ти такий самонаївний, як і вони, різко промовив Коут. щойно їх перестало бути видно. Пройшовши ще кілька сходинок, він почав лаятися під носа. Коліна в нього явно було цілісінь. Бастові очі округлилися, а тоді пережмужилися. Коут зупинився на вершині сходів і протер очі. Один з них знає, хто я. Коут насупився, підозрює. Хто саме? запитав Баст з острохом і гнівом водночас. У зеленій сорочці з пісочним волоссям той, який був найближче до мене біля каміна. Дай йому щось таке, щоб він заснув. Він, і без того, вже випив. Якщо він раптом знепритомніє, ніхто нічого не запідозрить. Баст ненадовго замислився. Нічна грива? Менка. Баст підняв брову, але кивнув. Коут випростався. «Послухай тричі, Басте». Баст кліпнув один раз і кивнув. Ковуд говорив рішуче і ясно. «Я був провідником Ізраалієна з міською ліцензією. Був поранений під час успішної оборони валки. Стривав в правому коліні. Три роки тому, влітку. Вдячний шавдійський купець дав мені гроші на шинок. Звати його Деолан. Ми їхали з Пурвіса. Згадуй про це мимохідь. Зрозуміло? Чую вас тричі решті», – офіційно відповів Баст. «Іди!» Півгодини по тому Баст заніс до кімнати господаря миску та запевнив його, що внизу все добре. Коут кивнув і наказав не турбувати його до кінця ночі. Баст зі збентеженим виразом обличчя зачинив за собою двері, трохи постояв біля них, намагаючи зрозуміти, що він може вдіяти. Важко сказати, що так сильно турбувало Баста. Коут наче не зазнав жодних помітних змін. Хіба що, може, рухався трохи повільніше, а маленька іскорка, що запалала в його очах завдяки вечірній активності, уже потміннів. Власне не кажучи, вона була ледь помітною. власне не кажучи, її, можливо, там і не було. Коуд сів перед вогнищем і машинально поїв, неначе просто знаходячи в собі місце для їжі. Прокрутнувши останню порцію, він посидів, витрачався невідомо на що, не пам'ятаючи, що він їв і яким це було на смак. Тріснув вогонь. він кліпнув і оглянув кімнату. Опустив погляд на руки, які лежали в нього на колінах. Одна долоня згорнулася в інші. За мить він підняв і розправив їх, неначе зігріваючи біля вогню. Вони були граційні, з довгими тендітними пальцями. Він мляво спостерігав за ними, ніби чекаючи, що вони зроблять щось самі собою. Потім опустив їх на коліно, частково охопивши одну руку другою, та знову почав дивитися на вогонь. Він просидів там нерухомо, з невразним обличчям доки не лишилося нічого, крім сірого попелу та тьмяного світла від вугілля. Він уже роздягався, щоб лягти, аж тут спалахнув вогонь. Червоне світло осяявило ледь помітні лінії по всьому його тілу. На спині та на руках. Усі шрами були годенькими й сріблястими. Проходили ним, наче блискавиці, наче обриси тихих спогадів. Вогонь спалахнув, і на якусь мить осяяв їх усі. Як давні рани, так і нові. Усі шрами були годенькими та сріблястими, крім одного. Вогонь замерехтів і згас. Сон зустрів його в порожньому ліжку, наче кохана людина. Мандрівники поїхали наступного на сліданку. Їхні потреби задовольнив Баст, пояснивши, що в господаря добряче розпуху коліно і він не був готовий давати сходу сходи в таку ранню годину. Його зрозуміли всі, крім купецького сина з пісочним волоссям, який був надто п'яний, щоб взагалі щось добре зрозуміти. Охоронці сміхнулися один одному та закотили очі. Тим часом, як Мідник виголосив імпровизаційну відп... проповідь на тему тверезості. Баст порекомендував кілька малоприємних засобів від похмілля. Після того, як вони поїхали, Баст подбав прошинок. Це виявилося не надто важко, тому що клієнтів не було. Більшу частину часу він провів у спробах знайти собі якусь розвагу. Десь після полудня Коут спустився сходами та побачив, як він чавить горіхи, на шинкласі важкою книжкою в шкіряній політурці. Доброго ранку, Реші. Доброго ранку, Баст, відповів Коут. Є якісь новини? Заходив Орісонівський хлопчина. Цікавося, чи треба нам баранини. Баранини. Коут кивнув так, наче здогадався, що почує цю новину. Скільки ти замовив? Бас скрився. Я ненавиджу баранину Реші. Воно на смак, як мокрий рукавиці. Коут зназав плечима та почимчикував до дверей. Мені потрібно зробити декілька справ. Регенту за всім гаразд? А як же? За стінами шинку, путь камінь-повітря над е, порожньою дорогою, що приходило в центр містечка, було нерухомим і важким. Небо вкрилося безликими сірими хмарами, які мали такий вигляд, наче з них мав би піти дощ. Але йому на це бракувало сил. Коут перейшов вулицю та наблизився до відкритого фасаду кузні. Ковальман коротко підстрижене волосся та густу кошлату бороду. На очах у Коута він обережно вбив кілька цвяхів у не... наперсток коси, місце закріплюючи її на вигнутому дерев'яному держаку. Здоров, Калиб. Коваль приставив косу до стіни. Що я може для вас зробити, пане Коуте? Орісонівський хлопчина і в тебе зупинявся. Калиб кивнув. Коваль запитав. Вони й досі гублять овець? Власне, деякі з тих, які загубилися, нарешті знайшлися. Страшенно подерті. Практично на клапті. Вовки? Запитав Коут. Коваль з не за плечима. Не та пора року. Але хто ще це міг бути? Відміть. Гадаю, вони просто розпродають те, чого не можуть, як слід, пильнувати. У них же рук не вистачає. І все-таки. Рук не вистачає? Вони мусили розпочатися з наймитом через податки. А, найстаріший, а найстарший їхній син на початку літа спокусився королівськими грішами. Б'ється тепер із повстанцями в Менаті. У мене разі. У мене раз, обережно виправив Коваль. Якщо знову побачиш їхню хлопчину, передай йому, що я був би радий купити десь три з е, половинки. Так, і зроблю. Коваль багатозначно поглянув на шинкаря. Щось іще? Ну, кого траптом змінтившись, відповів, відвів очі. Мені було дуже цікаво, чи не заважався в тебе який-небудь залізний прут? Сказав він, не дивлячись Ковальові вічі. За вас, що мені не треба ніяких витребенів. Звичайний старий чавун цілком підійде. Калибр грикнув. Я не знав, чи ви зайдете взагалі. Старий коп і всі інші прийшли позавчора. Він підійшов до вестака і підняв шмат... Парусини. Я зробив парочку запасних. Так, про всяк випадок. Коут підняв залізний прут завдовжки фути зо два. Та невимушено змахнув ним, тримаючи в одній руці. Розумник. Я своє діло знаю, самовдоволено промовив Коваль. Може щось ще? Вас не кажучи, заговорив Коут, прилаштувавши залізяку на плечі. «Є ще одна проблема. У тебе є зайвий фартук?» «І пара ковальських рукавиць?» «Може і так». Невправно відповів Коваль. «А що? За шинком є старі зарості ложини?» Коваль кивнув бік путь каменя. «Я думав, чи не викручувати їх, щоб наступного року можна було закласти садок. Але я не хочу при цьому втратити половину шкіри». Коваль кивнув і жестом запросив Ковута у віддалений кінець майстер. «У мене є старий, сказав старі, сказав він. Витягнувши пару важких рукавиць, і жорстких шкірних варток. І те, і те місцями обгоріло, та було заляпане жиром. Негарні, але, гадаю, убережуть вас від найгіршого. Скільки за них попросиш? запитав Коут, сягаючи по гаманець. Коваль захтав головою. Йота більш ніж вистачило б. Вони не потрібні ні мені, ні хлопчиської. Шинкар передав монету, а Коваль запхав їх у старий полотняний мішок. Ви точно хочете зробити це зараз? поцікавився Коваль. Дощі у нас уже даненько не було. Навесні, як розтане сніг, земля буде м'якішою, коуз назав плечима. Дідо мені завжди казав, що викорчувати те, з чим не хочеш мати мирок і потім, треба восени, Коуз зобразив тремтіння старечого голосу. У весенні місяці все надто сповнене життям, влітку все надто сильне і не піддається, а восени, він оглянув листя на деревах, яке саме перемінювалося, восени й треба це робити. Восени все стомлене і готове помирати. Того ж дня Коут відправив відправи баста виспатися, потім мляво походив шинком, виконуючи дрібну роботу, що залишилося з попереднього вечора, клієнтів не було. Коли нарешті настав вечір, він запалив лампи та заходився байдуже гортати книжку. Ось і начебто мала бути найживавішою пору року, але подорожніх останнім часом було дуже мало. Коут із похмурою впевненістю усвідомлював, наскільки затягнеться зима. Він зачинив шинок завчасно, чого ще не робив жодного разу. Замітав він. Замінати він не став, підлога цього не потребувала. Він не мив столів і шинкласу, ні тім, ні іншим ніхто не користувався. Він начистив одну чи дві пляшки, замкнув дері та пішов спати. Довкола не було нікого, хто міг би помітити різницю. Нікого, крім Бастя, який спостерігав за господарем, хвилювався та чекав. Кінець третього розділу.